Uh, over til deg, Ui. Hva er det du har spilt for nå? <laughs> Vel, takk. Du glemte jo å introdusere deg selv. <laughs> jo, jeg gjorde det. <laughs> <laughs> Nei, vi tar ikke sammenligne med live da! <laughs> ok! Uh, Dette er jo uh, Nancy. Ja, og her uh, sitter wi? og jeg heter fortsatt Joachim. Fantastisk. Hva du spurt mig? jeg? Hva du har du spilt for nå? Hva har jeg det, det siste? Nej uh, skjønner det det? En liten stund siden uh, siste episode. Så jag har spelat ehm Euroda. bare bara gå ta mig en lur i väntan. Ja. Det kan ta lite. Jag ska försöka kortfattat. Eh, uh, men jag fick spelat den Echoes uh, of Shadow Colossus Holy Collection. Så jag runda de to klassikerarna, så kallar det. Lite blandade känslor sitter jag nyte på. Eh, uh, men jag känner liksom okej, okay, dra i alla fall strögre di av min kistelista. Jag uh, har haft det i viss uttryck var egentligen monstret? Ja, det var et spørsmål du hørte meg spørre meg selv i Shadow of the Colossus. Ja, i sånne flere dager fremover. <laughs> Hvem er monsteret? Eh, Joakim, du har sikkert lest og hørt om Shadow of Colossus. Ja. ja. Har du spilt det selv? Nej? Nei. For eh, konseptet er jo at eh, du er en fyr som så har en process eller kjæresten din død, og så skal du gjenopplive ved hjelp av kanskje ond magi da. Og for å gjøre det så må du dreve tolv eller femten kolossus, altså kjempesvære monstre. Eh, og eh, disse monstrene, du går jo hjem til Hydees, eller der de bor, og så drev de, de vil egentlig, de gjør sin egen ting, de bryr seg ikke om det, om deg du angriper dem. Så du jakter og drev alle disse, og til slutt så kan du spørre deg selv, Hvorfor skal du dreve disse vesene? Og er ikke det er litt en egoistisk å gjøre det alt på grunn av en dame? Ja. Uh, og så går vi platt videre Og så finner vi på en måte ut Om ah, det er det egentlig rettferdig å gjøre dette uh, Kan du rettferdiggjøre Å drepe disse, altså disse Det er ikke monster engang, det er jo skapninger På grunn av at du skal liksom Redde din kjære Så da sport vi selv, er jeg monsteret når jeg gjør dette mm. <laughs> Ja That's deep Veldig deep ja. <laughs> uh, Hva så, var det forskjell på de to spillene da? Iko og ja, altså, de, de sier jo det foregår i samme univers ja. Men uh, hva kan jeg si? Iko føles som litt som et zelda, uh, en zelda -korte. Men det er også en sånn eskorte oppdrag Du har alltid uh, den personen som med deg Og du må alltid passe på henne uh. For hvis du ikke lar henne uh, for lenge Så kommer noen stygge vesen der tar henne uh. Så det er litt sånn barnepass Det er litt sånn slitsomt innimellom men... Ja, det kan jeg ta men det er du på, hvordan utgivningsår har dette spillet her? Nei, begge blir på originalt på Playstation 2 uh, som vi snakker om uh, ja. 2000 og, tipper jeg nå, 5 eller 2008 noe, liksom. såpass kan det være det? 2008 hadde man lagt Playstation 3 godt ja. på markedet uh, Då var det kanskje 2 med 5, tipper jeg heller uh, ja jeg, hvis, i så fall det er samme, så jeg er jeg Imponert over grafiken. Ja, men det du så der var en uh, Kan du si, en versjon Som hadde blitt pusset opp Og mm. fin gjort Som ble lansert på Playstation 3 Og nå, nylikt, har de lagt Enda en nyere versjon til Playstation 4 Går ut uh, Så det er, det er en klassiker, akkurat liksom Charles Dickens liksom. Det er et spill alle Gamere burde ha kjennskap til Eller spiller på et eller annet tidspunkt ah. uh, Så då sa jeg at Jeg skulle spille de så vet jeg hva det er, eh, og så muligens skal jeg eller jokim spille den aller nyeste versjonen som finns på Playstation 4 eh, Så kan vi eventuelt sammenligne de forskjellige versjonene Hvor mange timer tar det å spille Colossus? Colossus var, jeg tror det var sånn rundt 10 timer ja. Det er ganske passeløykt da Ja, ja. Det, men det som er rart, det som overrasker meg med spillet var det er hva du kaller en boss rush-spel du har egentligen bara dessa monster du tar. Eh det är väldigt lite så folk går om det. Ehm och av spelet handlar ju om eh du skal bekjempe akkurat det monstret. Kre monster har lite en sånn egen mekanik och lite egen egen svaghet, egen svaghet, men det slutt så handlar om att komma sig på toppen og, og, og stikk han liksom med kniven din i hoved, gjentatte ganger, mm. eh, og så skriger han fælt, og jeg føler meg åh, sånn, oh, det skulle gjort, men mm -hmm. du må jo, du, du er på en måte slave av spelets historie, du må jo bare gjøre det, selv om mm. du ikke føler for det. Og jeg tror det er kanskje det spelskaperen har tänkt at spilleren skal føle, at du gjør egentlig en litt dum ting da, mm -hmm. men fordi du er en spiller, så skal du frem med spillets gang, og du dette som i moralsk, hva kan du si? Du kan det. Det er er en god bok, du har lært noe, Nick. Ja. <laughs> uh, jeg vet ikke, så ellers har jeg spilt uh, en del, uh, jeg kjøpte Playstation VR, men det skal vi komme tilbake til. Ja. Uh, og um, hva annet? Leste ned en haug med demoer til switchen min. Jeg rundet SteamWorld Dig 2. Øh, uh, yeah. ja. Vet ikke, jeg kommer ikke på noe annet i forbyfarten. Øhm, um, ja. Yeah. Ja. Neste person. Det er det deg? Du kan få en... Ok, jeg har spilt igjen. Ja. <laughs> uh. Um, jeg har runder selv da Breath of the Wild, endelikt Ja, det, hvor mange timer endte du på? Idag runder det ja. Da hadde jeg 110 timer Oi ja. Og så har det vært litt ekstra Ja da, for det var mye jeg ikke hadde gjort Blant annet at det var en bist. Så jeg har runder og nå slapper jeg av når jeg spiller det Så nå er jeg på 135 timer Ja, og du er fortsatt ikke helt ferdig, føler du? Nej men nå er så såpass ferdig at jeg Gidder ikke utforske så mye selv lenger Nå tror mm. jeg bare bruke internet for å finne ut hvor ting er mm. Ikke hvordan jeg skal løse de, men hvor det er mm. Men det mål er litt å Ha 100% Av disse Utforsker. Ja, altså ja. gråttene da Ja, alle shrines vil jeg ta ja. Men ikke korok. Nei, nei, det, det føler jeg er unødvendig For de gjemmer seg i alle krikker og krokker Og uh, det är vanskeligt vid kaffet nu, tätt och inte tätt. Ja. Vad det finns en oversikt heller. Nej. För just shrines är har du jo liksom nummer 1 och nummer 2 och nummer 50 så vet du exakt varför nu manglar. Ja. ja. Men jag gudsforska lite kör ändå och det den del NPC jag inte har snackat med, og det det ska gör. Mm. Så har du masse en massa uh, som du fortsätter att bryna på tills du önskar det. Ja, det var det siste jag gjorde. Ja. Uh, og det är ju jätteäckigt att bryna sig på dig. Ja. Brukar ju mycket utstyr. Men jeg har fått meg Barbarian Armour Set Ja, fra en shrine Ja, disse her er en labyrint-shrine Ja Og da får jeg ekstra skade, så da går de litt fortere Så har du alle disse fire Hva kaller du det? Disse gavene du fikk De kommer jo godt med fra... Ja, men de tåler ikke så mye uh, Nei, nei uh, Hva er det? Det er en sånn i lynnærslag, er det ikke? Som sjokkfølge oh, Ja, det mener de at de ja. kommer godt med Ja ja. Og så kan få folk liv igen, det er ju heller grejt. Ja, det är det är på, så det det kikar va. Mm. Så ja, jag jag ta omkring en timme så ska jag bara sen si mig färdig med att spela. Ja. Det är ju eh vad vi en gång Så du har ju också spelat ja, uh, du såg kanske. Nej, länge sedan. Nej. Så det det blir näste. Okej. Okay. Jag har ju spelat tre världar där. Fyra. Ja. Och Kirby hörte ni snack om? Och Kirby eller syns ni vill ha Ja, det är ju kanske ett spel som du spelar mer med familien än med kund bara dig liksom. Ja, jag spelar utluckande med, med med han. Mm. Har ni på färja då? Det är ju fint med Norge. Jeg ja. Har tid. Så fyrte man upp i i stående och satt med kassen kontrolla. Slukter finder. Jag har faktiskt gjort Norge längd en gang Eh, det var jag och Heidi eh med hade beställt burger på Birger tror jag. Ja. Og det er, sånn en, det er jo bare en bod. Vi satt jo midt i offentligheten når jeg gjør det. Uh, nei, men, men meg han uh, satt og ventet på børgeren. Mm. Uh, og så satt, så satt jeg uh, switchen på uh, dashbordet i bilen. Og så ja. hadde jeg jacket den inn i bilens lydanlegg. Oh, ja, wow. <laughs> <laughs> sånn så ga jeg han engang tråde, og så satt jeg i min egen spilte med Tetris Pui Pui da. Få du styrke, så jeg tror alle i parkeringsplassen hørte vi lyd i så køy. De nordner ja, det er som en Nintendo-reklame. Det var jo kreativt å koble jackene i stereoen, eller? Ja, ja, jeg, jeg sa vanligvis en kobler til mobilen for å få lyd, men da mm. var jeg kamelen, ja, ja, men hvorfor ikke, jeg Apex kabel Eh, uh, ja. ja. Altså jack-to-jack? -jack? Ja, ja, rett og slett. Eh, mm. ah. uh, ok. Ja. <laughs> av alle gärna se. Ja, vad läs plaster och spela uh, Switch. Eh, uh, den de, de jag jag som jag men såg Switchen, det är ju verkligt av de mega degna. Ja. Nice. Ehm, <laughs> um, var det flera spel? Nej. Nej. Jag kom på något annat, men men tar det inte på Nancy. Eh, uh, har jo bara spela uh, VR mm. sedan du fick det. Det verkar som du du liker VR. O Du du beje så fort kval? Nej. Ja, altså, er har jo spilllade det allsli mer mindre en dader, de da. skal se uh, O <laughs> har ju spelat de demoen, men den der man er elekte alle vastt var etsparks uh, de et allumette. Mm -hmm. uh, o han film eller han, ber, han som har skat spelle. Uh, har skapt en uh, spille utifra uh, hans forhold til mora si mm. uh, som uh, måtte gjøre veldig mye i barndomen for at de skulle ha det bra mm. og i spillet så ser du en jenta som har fyrstika som drar ut på eventyr og det her spillet har fått veldig mye bra uh, kritik. Mm. eller ikke kritik da men my veldig mye ros mm. uh, så det här er absolutt et spill jeg vil prøve Spill Og du spilte kun en demo Ja Eller, eller Ja en, en kort versjon Ja, du kan se si det uh, Men det finns hele versjonen Den har jeg jo på harddisken nå Som du kan få prøve senere mm. Men uh, Ting med dette spillet Er jo det mer enn som en interaktiv Vel, det er ikke Det er som en opplevelse uh, mm. Fordi det filmer som en sånn, det, stop motion animation. ja, oh, ja. Uh, så du kan nesten på en måte uh, en del av denne demoen var at uh, de hadde et skip ja. og inni det skipet så måtte du uh, sette sammen dele eller gjøre små ting som gjorde at de figurerne i spillet på en måte kom seg videre på en måte, og da du se inni båten på innsiden og mm. uh, det var veldig kult ja, ja. så det, det er ikke som å være du, det, det som er inne i en film Der du er kamera For mm. du kan se hvor du vil uh, liksom En frigjort kamera da, I en tegnseri-verden Så det er på en måte opp Om du får med deg alle detaljene Men det er en del av opplevelsen Å kikke inn i krikker og kroker og, Ja, der var det noe Det gjemte han seg eller? Litt sånn som den her bølgen Som Dear Esther startet Med walking simulators uh, Nobody home Nå har ikke jeg spilt, uh, Dear Esther har jeg ikke men um, det kan godt være ja. um, For sp spillet går jo videre altså, du, er, du er en tilskuer Men ved å kunne styre vinkelen selv Så kan du Få en litt mer ud av historien Kult ja. um, Og så er det Jeg, jeg, jeg som det var, var løst basert på Piken Hoss Andersen Tre swamstikker, eh, ikke enn ja. det finstikker enda, ja. som heter på engelsk. jo litt trist historie, men jeg skal ikke, Ja, skal og <laughs> eh, de, de sier jo, de som har skrevet om spillet, at det här er et spill som kan få deg til å faktisk bli eh, tåret vått. Mm. At du kan begynne å, sk å skrike av det, for det er så emersjonelt. Bare så folk vet det, og for folk som ikke snakker nordlandsk och skrika och grina. Inte när det ni Ja. Tack för uppklaringen. Det sätta pris på. Jag tror jag att alle förstår mig helt. Ja. Så uh, tack. Ja men då säger mer om förmigen sån där utadvänt grining än en inadvänt grining eller så en skrik. Ja. <laughs> ja så sånn, gråt. Sånn Grekiska gråtikonerna säger jag mm, mm. Ja, alltså det är sån jamring sån ja. höglytt. Ja, nei. Det var ikke helt det ja, jeg mente, men ja. Ja, uh, ja ok. Nice. Mm. Anna ND så har jeg uh, spillet demoer som den, uh, hva det heter, der er kontorspillet. Job Simulator. Ja. Som er veldig løye. Digger det. det. Det var veldig morsomt. Det var veldig morsomt, og du må liksom tenke deg frem til du ska gjøre, och få litt sånn innstikker til hva neste steget, men det var litt liksom, ja... Det var et uh, morsomt animert spenn. Det som var løyere Men fikk Joffa til å Kjøre demoen i går Han, han jobber jo på et kontor ja. <laughs> Så jeg tror han likte det ganske godt ja, det Han følte seg akkurat hjemme liksom. Det er liksom om å stifte dokumenter Og fylle opp kaffe i kroppen ja, det det. Yep. Veldig enkle grep du tar um, mm. Jobber til klokka fem og... Ja, jobber kun til klokka fem Ikke over tid Øhm mm. mm. Men det er ett sånt spil som eh uh, som liksom, det är ett som passar bra till VR. Det känns inte som om det är liksom lagt upp på. Det er lagt for grund av upp for att vara en VR-upplevelse. Mm. Eh uh, och det gör dig heller inte kvalm för i du står stött i ro. Ja. ja. Og liksom, du skal gör enkla ting med disse två spakarna som du brukar move kontrollerna. Uh, av og til når du spiller spil på VR, så kan det føles litt rart fordi du bruker håndkontroller, uh, eller fordi det er masse bevegelser som kan gjøre det kvalm. Eller, uh, men disse spakene gjør at du, det blir mer sånn en-til-en-bevegelse. Stemmer. Ja. Og det er det VR-opplevelsen jo siktig til, da. en ja. en-til-en-opplevelse. så er det jo et selvspillet her, uh, og det er jo... Uh... Du vet hva det heter, jeg er jeg ikke så god på navn Er det bombespillet? Eh, nei, nei, det er ikke det, det Men det er det faktisk også spille Men eh, dette är et eh, Enmannsspill Med magi og eh, Skyrim er det, Ja, Skyrim. er det ikke det det heter? Jo, ja, jo det er det spillet litt. <laughs> hva synes du om det? Eh, det var litt sånn tricky i første scener Å vite akkurat hvor du skulle gå henne Fordi du, eh, du hopper jo fremover Eller du eh, altså, beveger deg med å eh, Hva, hva det heter det? Ja, du, du teleporterer liksom Du teleporterer, ja ho små hopp om gangen Ja eh, og, Men eh, jeg ga jo der det er noe å mens jeg det, for det ble litt sånn mer komplisert eh, jo lenger inn du kom i spillet selv om vi ikke spiller veldig mye. men det virker som et veldig bra spill for du kombinerer jo eh, magi samtidig som du kombinerer det å bruke et svert, svert eller øks eller, eller noe sånt mm. og så er det ganske bra grafikk mm. så det var det. Mm. Har du Kan jeg spørre om du fikk skytet med pil og bue? Eh, nei, jeg gjorde ikke det. Men vi uh, skjedde en bjørn. Ja. <laughs> en sovende bjørn. Jep, <laughs> han bare bjørn sa han sover. Ja, det er en sover. <laughs> Så sa de sånn, vi forbi, eller skal vi skyde den? Og jeg bare, åh, jeg skyder <laughs> <laughs> uh, Men det var en For det, det brukte du Nå bruker jeg disse move-kontrollene. Ja, brukte du de Ja. Og da skulle du liksom spenne buen, ta en pil bak deg og spenne den, og så slipper. Kult! Og det føltes litt kult da. Litt sånn en til en. Jeg tror når du spiller VR, så er alt satt på lett vanskelighetsgrad. For uh, jeg føler finene tåler ikke så mye, i hvert fall i begynnelsen. Mm. Og du føler deg litt sånn V veldig sterkt Litt sånn knotet <laughs> Ja, for det, det, det er jo litt sånn knotet hele greia Og fekte Stemme. med et sverd og, og liksom skyte magi Så jeg tror det gjort det lettere som sånn at du skyter dør så fort uh... Kanskje en den? Ja, og, og du, du er jo ikke, ikke like smidig På en mm. hvis, Om du hadde spilt med en varningkontroller uh, ja. Det er ikke like altså, Og hvis du skal skyte ved pil Så er det jo to tastetrykk på duoshocken Men her må du liksom Begynne å fekte og veive og sikte og... Ja, og ja. så skal du ta ta til deg, ting i baggen din ja, ja, Og den så... har jo en egen eh, Meny ja. Ja. ja, ok Skal klære folk, klære han Ja, sånne ting Sånne rollespill er jo litt vanskeligere I forhold til job simulater liksom, du bruker to ja. knapper Men her er det menyer og du må ha inventori Og så er det forskjellig Må du liksom velge fra listen Hva for en magi skal bruke Og en til hver hånd plutselig mm. Så det er ikke like lett og intuitivt Men mm. det er jo sånn spill må være Kan du si For det er jo dypt rollespill Så ja. da finner du liksom en midtvei Der det er uh, litt uh, Det skal være litt komplisert ja. Fordi det er rollespill Men samtidig skal det være lettere Fordi du står med disse to Ja, knappen eller disse to spakene og vifte i luft mm. så. Men det har bare spilt den første tiden det, det er sant ja. For de som har på Switch og anmeldte De sier at det er vanvittig kult å spille med kontrollen i hånda ja. så skyte pil og bue ja. Så jeg tenkte kanskje du de gjør det på, på VR også det, det gjør det jo det. Ja, det... Du har vært veldig givende. Veldig givende. Ja, det... Det var altså jo <laughs> ja, det... frustrasjonen din. Immersiv. Fordypende. Fordypende. Det er jo... Oppslukende, ikke sant? Altså, har jo fått tag i sånne økser og sverd. Ja. Og når du på en måte tar den i hånda, så er det jo sånn svært, sånn sverd som sånn så du holder i hånda. Ja. Og du føler jo ikke... Du er jo ikke en sverdmester, du fikk det liksom, veldig vif, sånn, vilt og fra side til side, og det er ikke sånn at de parerer heller, de er bare sånn, liksom. oi, så tar du altså, det. er smidig kamp du ser, det, det er litt så klomsig det, og, liksom, og overalt, men, men. Du, liksom, du bare gjør det, så dør han. Ja. Uh, mm. Men... Vi får se om, om, om, om krampmekanikken føles dybere til hvert Men jeg tror nok at det føles mer smidig Mens du har headsetet på deg Mens de som ser på deg Som ser hva du gjør på utsiden av headsetet Er sånn, hva er det som skjer? Ja, det kan jeg gjøre For det, det, det er igjen Når du, når du selv styrer bevegelsen eh, Så føles det naturlig Men en person som ser på TV-en For de andre som ser på tv Kan se hva som skjer Uh, de kan bli litt sånn øre, eller de kan bli litt sånn, «Åi, hvorfor gikk du til venstre, ikke høyre?» De har ikke samme opplevelse. For det er ikke de som styrer. Ja Skal vi vel ta opp uh, det brumpe-spillet? Uh, ja, uh, jeg må kjapt nevne at uh, alle selvfølgelig snakker om uh, Fortnite. Ja. Uh, jeg har spilt det lite et par ganger, med Dang Ohai og uh, en som Christian. Jeg har ikke helt bedrevet med som alle andre Jeg ser jo appellen, men jeg har ikke på en klart å bli ligge fort god som alle andre Så når du går der og blir plaffa i. etter Du får ikke lyst til å liksom satse og slutte jobben nei. din Og bare dedikere hele dagen og livet ditt til Fortnite Nej, det når du ikke føler en progression selv, og du spiller så bare sjeldent, så er det ikke på en måte du... Jeg føler ikke for å hoppe inn i det igjen. Uh, så jeg føler liksom at jeg er dårligere enn alle andre, og da er det ikke ligge gøy lenger. Stol på meg er nok dårligere enn deg i dette spillet. <laughs> ja. Uh, ja. Jeg går gøy opp lenge før dig vi, på foran ja. Det er litt for dillete. Det, det, det er jo mye knapper. Og det er mye sånn... Ja, sånn... Uh, uh, det er vegger, og du skal reise, og... Uh. Ja, ja. Det, det, det, det, jeg, jeg det. tror at hvis du har fått in uh, den grema at du ska på motet sikte hopp och at du ska bygga. Om mm. du har de tingarna på motet in i i en god uh, kan man säga si, ett flow ja. så är det bättre lättare bli god i Fortnite. Ja, det är så så har de fått ø, sikkert 15 oppdateringer til hvert, og det er alltid noe nytt som kommer, så mm. det er jo et sånt, det er, om du kan kalle det et levende spill, der utviklerne hører stadig på feedback, de, vi er jo fortsatt i en early access-fase, så spillet forandrer seg stadig, og det balanseres, uh, men ja, jeg har ikke blitt helt drevet med, uh, men jeg ser jo at i spilindustrien, på en måte vende seg imod. Dette er den nye horde-moden. Dette er den nye populære. Den nye mm. Minecraft, om du kan det. Den nye PUBG. Ja. ja. Uh, for nå skal alle ha en sånn egen Battle Royale-modus. Ja. ja. Så jeg, jeg laster ned uh, en annen version av dette konseptet. Det? H1-Z1 eller noe sånt. Ja. Uh, de også har også lagt inn i den versjonen. Jeg har den på harddisken, men... Og det er zombie-moden. Ja, jeg tror det er noe sånt, ja. Øhm... Men vi skulle snakke om uh, Keep Talking ja. And Nobody Explodes Som er lastet ned uh, Og uh, Som jeg er et veldig kjekt Det, det er jo et partyspill Mer ja. uh, du, du spiller ikke alene Du går ikke an å spille alene Og konseptet er at uh, Han står på brillene, han ser en bombe Kun han ser bombe uh, Og så jeg består bomben av forskjellige moduler eller gåter da, og hver gåte har sin egen manual, eller sin egen instruksjonsmanual, eh, eh, så må han si for eksempel, ja, jeg ser en, et panel med fem knapper, og det er denne den fargen, så må jo resten av hjelperne eller teamet finne mm. fram i manualen på, på riktig side, og jeg tror totalt så er det... 23, 23 sider Det er ikke en bibel ja. du, finner for, det, altså, du finner fort fram til Riktig modul Men, Men det er å forstå modulen Det er jo det å forstå modulen Det er der eh, på tiden går vekk Og noen av disse modulene Er lagt for å forvirre eh, Både spilleren Og han som sitter med bomber Jeg tror det er lettere Å ha brillene på seg nesten Enn det er å lese modulen Nesten, men det kommer jo litt an på Hvordan du tolker ting For det kan jo hende at Den som har på seg brillene tolker eh, Ting som den ser Anner enn det du faktisk sier til Den som skal tolke musik Alt handler om kommunikasjon og samarbeid Yes, akkurat <laughs> <laughs> Og meg, meg og deg spilte i, i går Med Hai og Jofa mm. uh, Og då spilte med på en Lag på 2-2 uh, Jeg har ju sett At folk spiller det kanskje en sitter med bombe, så det tre som sitter man manual. Men da føler kanske Det blir mer søl Fordi det er jo kun to personer Som trenger å snakke sammen ja. uh, For hvis flere skal begynne å blande sig inn Så kan det fort bli det. Men ja. det kan jo være en del av appellen At flere leser det samme Sier og sier, nei nei, ikke gjør sånn og gjør det, og så mm. det blir jeg løye da Ja uh, Men bra spill, bra spill. Det synes jeg Jag kanske ska lägga till här till jag spelar. VR. Jag också då? Ja. ja. du hade nyligen några uh, tester där du satte dig i VR-setet. Jag har aldrig haft några VR-dingsar på hov förr i kön. Ja. har du Kitchen Demon the Resident Evil? Mm. mm. Og han har Undervandsbiten av VR Worlds. Mm. Som ingen av de er vel spilt, da. det är väl spel då. Det är väl videor? Ja, i grunden. Ja. Men det som överraskar mig mest var Lydbildet Ja At du følte at uh, det, lyden kom ifra bak deg Eller ifra siden Ja, altså lyden stemte veldig bra Selv om jeg hadde propperne i øyrene mm. Mm. Og det kombinert med at jeg ikke glatte se noe annet enn verdenen Jeg måtte veldig anstrenge meg helt nede i øyekroken Kunne jeg se kanten av, av visiret mm. Sånn forbrytet at okay, jeg sitter bare sitter og spiller mm. ja. Men utenom det så var jeg inne i spillet Og det var kult altså det är gay igen på nackter av vär. Ja. Ehm, ka kaffanen det sa där var det tror jag likte den undervandsvärlden en bäst. Ja. För var det mest ting. Mm. Men det var kitchen som chockerte mig och skrämpte mig mest. Du och flera. Ja, alltså ja, jag var väldigt spänd och jag tror att Føttene mine ble tråkket godt opp. <laughs> jeg så på føttene dine at du spentet deg. Ja. <laughs> jeg visste jo hva som kom, ja. så jeg kunne liksom se at nå skvetter du. Um, jeg tør jo ikke å spille selv, men bare utenfor. Jeg har jo sett DAS uh, på brillene, jeg har sett das, uh, på brillene, jeg har sett andre på brillene. Og utifra liksom reaksjonen, så gjenopplever jeg liksom det hele tiden. Jeg vet hva som skjer. Det er morsomt, men fortsatt skrammen altså. mm. Ja, for det var, det var kult. Mm. Men jeg begynte nok å leide litt ting som bryter med opplevelsen. Ja. Jeg tror jeg gjør det automatisk når noe er skummelt litt sånn for å si at dette er bare underholdning. Ja. Ja. Er det en TV, så kan jeg se utenfor TV-en og si oh, at ja, jeg sitter i stua. Ja. Mm. Og nå var det veldig små ting. Jeg prøvde å kikke på armene mine i Resident Evil. Ok. Mm. <laughs> Og fargene på hans klær var veldig like fargene på mine klær. Ja, <laughs> kamera kunne se. Ja, nei, det, det en egen, altså, den figuren satt. Den er satt. Den ja, satt, ja, ja, for det var litt sånn skummelt. <laughs> Og så begynte liksom å prøve å vri meg løs, for det hendene mine var bonde. Ja. Men da så jeg at fingrene mine ikke bevekte seg inni spillet. Ja, så det er, er brøydet. Ja, det er brøydet litt. Ja. Mm. Men det var veldig små ting som brøyd opplevelsen. Mm. Så det var... Ja, jag glömde inte att sätta på något för för sätta det kanske. Ja, du Jag vill nog inte gärna, Ja, väl du och jag får kanske förhandla. Eh Jag ska forhandle, uh, forhandle knallhårt, uh, ja. Um, Nej, det det det är många check demoer uh, som du kan ladda ner gratis uh, på PlayStation butiken. Som på på ett har liksom en smagebit av Costa då. Ja. Uh, men uh, Det spillet som Kanskje Jeg tenker Har gitt den beste VR-plasen Så langt Er kanskje Noen av disse skydespillene London Heist uh, Som er på den uh, VR Worlds-spillet ja. Det for der, Når du bruker pistoler Så er det kan du si. Det, det, det er mye lettere hvis du mm. sikter med en pistol for å sikte et sted. Det på en måte, det, det lar seg så lett å overføre til VR. Stemme. Med move-kontrollere. Med move-kontrollere. Uh, så det, i akkurat det spillet så føler du at uh, der er det ingenting som på en måte bryr deg med virkeligheten. Uh, for pistolen er akkurat der du tror den er, og når du trykker på avtrekkene så skyder den akkurat der du tenker den skal være. Ja. Så det er nok kanskje noe du også og til å like. Kult. Uh, ja. Har man noe annet å tilfelle? Nei, jeg tror jeg har sagt alle spillene som har spillet, egentlig. Jo, Kim. Mm -hmm. okay. Jeg har sagt alt. Ja. Da eh, kan vi runde av her, også, og så hopper vi litt videre til uh, nyheter. Nyheter? Eh, ja. Nyheter. Nansis, skal du være med på nyhetene, eller har du... Men har nyheter å komme? Eh, kanske ja. Kanskje ikke spillrelatert? <laughs> <laughs> eh, kanskje vi skal lage en egen uh, sekvens som heter Nansis Nyheter? Ja, det burde dere absolutt gjøre, Jag kan fortelle hva jeg snakket med mora om, Og hva jeg lager til middag Sånne ting så, Middag, på en måte Ja, kan, vi, kan, vi kan høre med lytterne om de er interessert i uh, Nansis nyheter Ja Skape litt sånn spenning rundt da, kanskje ja. <laughs> ja? Hva har Nansis gjort da? Mm. Veldig bra, ok eh, Vi tar en liten pause, og så er straks tilbake Supernyheter! Ja, då blir det supernyheter! Og selv om det sommer, så blir det helt agurknyheter enda. Vi har eh, litt å fortelle her siden... Eh, jeg har bare liksom samlet opp overskriftene siden sist. Eh, men jeg vet ikke helt hvor vi skal starte. Kanskje vi skal starte på en litt sånn lett underholdning? Eh, og det handler jo om eh, King of Kong. Altså... Uh, jeg tror det heter Billy Mitchell En fyr som hadde en uh, um, King um, Hva spelet? Er det Donkey Kongen aller første spelet? Det er spilet? Donkey Kong Arcade, Arcade Og jeg der spiller. hadde de lagt en uh, dokumentar Om disse to rivalene ja. uh, Og han, han egne er jo liksom sånn Kokki og litt sånn Superkul og du kan ikke røre meg og, um, og han hadde litt sin egen sånn Chili sauce og greier Han bygde jo opp hele sin, sitt Voksenliv og identitet rundt denne rekorden Og nå viser det seg at han jokser ja. Så alle hans rekorder har blitt eh, Tatt ned Og han andre står nå som regjerende eh, Mester oi, oi, oi. Og det er jo ganske sånn vet, altså, Å miste den titelen Etter å liksom, Ha surfet på den bølgen i 2030 år, det er jo litt spesielt eh, For nå blir han kalt En, en, en tyv Og litt sånn eh, En svindler Ja eh, men han joksa, så har han joksa eh, Folk sier at eh, Han hade sitt eget eh, Han mekket på sitt eget motherboard Og han spilte sin egen Modda versjon da ja. Og derfor er, er titlen nå Tatt vekk vek fra han Så han er ikke king og kong Han er ikke king og kong lenger eh, Og heller ikke kongen av Chili's House Men eh, <laughs> ja, ja, ja, nok om han eh, En annen Interessant utvikling I spillindustrien er at eh, Uh, mikrotransaktioner Har fått enormt med uh, Negativt omtale Ja, takk uh, Gud for det, ja, det er, Og det, I visse land så har det blitt forbudt Eller det har blitt sammenlignet med gambling Ja, i Belgien er det et av de ja. Lootbrug, loose crates Du uh, vet for, ikke hva du får Akkurat, og du får heller ikke videre sjansen For hva å få visse ting Nei. Så da er det jo liksom Helt bingo, eller Gamling da eh, Det førte til at Shadow of Mordor eh, I den nye Selesjonen Har kuttet ut En hel bit Av spelet Som handler om Mikrotransaksjoner Og lootboxes Ja yeah. yeah. Og det er jo En interessant uh, in, uh, På en måte Utvikling At uh, Spillselskapet Sier nå Ok Dette liker ikke folk Nå tar vi uh, allt det som handler Om tilfeldig oppgradering Og så lager vi heller god gammeldags oppgradering og framgang basert på spillernes, eh, kan du si, eh, spilmåde. Ja, for er ikke det litt greia med Shadow of Mordor, at de skal bygge opp den delen på 9? Ja, det er akkurat det. Og det, det, er, det. Ferdighetsbasert, og ikke pengebasert. Og det, det, det tar jo tid, ja. men det er jo bra nå at de har lyttet til spillerne, og ikke bare fortsetter dette mikrotransaksjonstoget som folk det, det kan jo være lønnsomt, men... Uh, det har vært det, ja, men ikke nå lenger. Nei, men med så mye negativ tilbakemelding, så er det kanskje en trend som holder på å snu. Yes. Uh, andre spilnyheter er at uh, Spider-Man til PlayStation 24 kommer ut i september. Uh, og det er jo et spil jeg og deg har kikket litt på. Ja. Ja. Uh, og andre spilnyheter er at uh, God of War 4 har selvfølgelig kommet ut. Fått tira över hele linjen. YouTube-videoene googlet en biljon ganger. <laughs> Så, ja, det er vist nok. Det er noen sånn ja, syke ja, seer da. Det. Det, det, det er litt dumt at ingen har spilt det da. Ja. Ja. ja. <laughs> for det er meg en ansikt sitte og se på uina. Ja, vi ja. gjør <laughs> De sier liksom, jeg har sett liksom visse overskrifter Hva om Zelda, altså dette er, hva om Zelda hadde en voksen story Hva om eh, Horizon hade eh, en dybere mekanikk så altså det var liksom det ultimate av alle andre toppspill har i samlet i dette spillet kan du si. Dette virker jo nesten for godt å være sann. Ja, er... ja, det kan jeg ikke tro. <laughs> jo, altså. Det, det, jeg, jeg, når jeg leste den, så tenkte jeg, nei, med meg? Så spurte jo Thomas fra... Når sa, ja, det er helt sant. Du må spille dette. Hvorfor har du ikke spilt den? du er en idiot? <laughs> han sa det? Ja, noe, noe sant i den duren. Ja? <laughs> Men jeg, jeg skal jo vente til jeg finner det billig. Det er derfor jeg har ikke spilt det enda. <laughs> Så jeg har liksom, men nå har jo liksom denne, kan du si, det bleste, nå har jo, nå så har jo nesten, folk har rundet det nå, så nå har det liksom dø, døvet litt av. Så jeg tror jeg skal kunne finne det billig snart. Gleder meg til å spille det. Ja. Ja. Um, ja. Uh, jeg tror, jeg vet ikke om det er någon andre, toppspill som jeg har ut i de siste uh, Detroit, kom ut Du, jeg uh, vet ikke ja. Har dere spel spilt demon da? Nei, uh, det ble jo David Cage blandet høyt, høyere midter, tror ja. ja Detroit Become Human Hele titlen, ja mm. Du spilte demon Ja, ja. Uh, Og det virket jo som et veldig bra spel det hade jo uh, veldig bra, altså grafik. Det spelar alltså det verkar som å se en film hör till släppt. Det är så bra. Eh uh, det handlar ju om eh uh, android ska man kalla det där? Robotar, androidar, människor liknande robotar. Eh uh, ja, en bild människas bästa vän in i framtiden. Eh och att det kräts så Disse ju dessa androidar ut att uh, de uh, blir mer och mer behandlas som mänskligt slave, og ja. de har ju sin egen uh, frie tanker, sånn, så de går rett og slett litt sånn på en emot imot det som de foregår, altså det, det de skjønner som foregår. Mm. Uh, og så har du vel tre eller fire karakterer som du spiller inn for spillet, som har forskjellige bakhistorier og sånne ting. Uh, for min del uh, så er det kanskje ikke det meste prosentet det för mening där för det att är bivaligt sån stressad du må göra värska avgörsel. Och det är väldigt många avgörsel eller måter du kan ta avgörsel på mm. för varje enaste val du gör har ett eget utfall. Ja. Ja. Um, du snackar som det rätt i på trailern för där sa det every choice matters all the way. Ja. Og det är det han David Cage alltid säger i sina spelat. Hvert valg du tar har en betydning ja. mm. Om det er reelt eller ikke Vet jeg ikke Men det er interessant med dette spillet At de ikke er en senesekvens Så viser de et, På en måte tre der alle dine Forskjellige avgjørelser kan gå i forskjellige retninger Og så viser de også samtidig Hvor mange andre Hvor mange prosent av andre spillere Tog din avgjørelse Og uh, hvor mange andre tok en annen avgjørelse Sånn som Teltelige har gjort stående. Ja Ja mm. Uh, men det intressante med eh uh, det tror jag du ser liksom förgreningar eh uh, så du kan liksom tänke mer liksom okay, men då gjorde jag den en gång, nästa gång så ska gå i en annan gren och fortsätta där. Oh, ja, sånn. Yes. Sånn, du ser på mode hur historien kan rådiktigt olika gång bli. Men det är ju å det at du säger hur många procent Eh, Sjanse det er för at du kan redde Det menneskets liv som er i fare Ja, det er noe som dukker opp underveis ja. Vel, du är en robot Så det kan jo være sånn de kalkulerer underveis kanskje. Ja, ja. Eh, Utifra bevis du finner Utifra ting du observerer Før du går ut til Den truende zonen på mm. ja. Kult eh, Ja, det interessante er jo at Du är en robot Mm. Uh, I disse tre uh, karakterene Er jo alle roboter Men så kan du kanske velge om du skal tjene Mennesket, eller om du skal på en måte gjøre opprør uh, hvem, mm. hvem sitt lag er det på uh, Eventuelt uh, Og det skal jo være litt sånn filosofisk sånn, Hva er den frivillige uh, Hvem er det du Altså på, på traileren så handler det jo om Barnemisshandling mm. Sånn ska du bara få le nordre eller ska du rädda den jenta? Eh mm. uh, altså, de fleste vet ju vad de ska göra där. Ja man sätter i för såna reklamsnuttar. Uh, men då gör du ju går ju mot programmeringen din. Eh uh, mm. och då är ju ett en robot i grunden god eller på mode moraliskt god. Ja. Men vad gäller det, det? Mm. Um, men men jag har inte läst så mycket om annmälsit medotroner har fått grejt och den har varit jag tror han har fått bättre kritik än det förje David Cage spelade. Ja. Ja. Mm. I vart fall det går The War har jag lust att prova. Ja. Mm. Det är mottatt. <laughs> det är inte så bra. Eh så har och eh, Far Cry 5 kom dit som mm. vi snackade var sjukt multiplayer eh, men det är ju lite sån crazy shooting. Men vi har visst tre spel vi må spela. Far Cry va. <laughs> ja men det, det er et ett som du helst bör spela med en annan person in i en annan på en annan maskin. Vi kanske spelar det samman lokalt. Uh. men jag tror det hörs väl göd och gå på såna såna spröra uppdrag eh liksom Bomber, granater og hunder Og bamser og ting bare liksom Flyr til helst ikke Det er liksom en testosteronbommer Actionfilm ganger i tusen ja. eh, Men eh, det er jo dumt hvis ingen andre Av oss har liksom tid Eller gjør penger til å investere I et spil som Far Cry vi, Jeg tror vi må dele eh, Den her eh, investeringen rett og slett uh, på, eh, okay. Nå traff jeg nettopp eh, En kar på en fest Som hadde spilt Far Cry 5 ja. Mm -hmm. Og det var det største drittet av et makkverk Noen sinne hadde vært borte i Ouch, det var, var... var ja. Og oh, du snakket om Henning ja. ja. For det var så kjedelikt og så likt Og bare masse mm. Gjentakende oppdrag I samme type av miljø Og ja. om igjen, om igjen, om igjen ja. To jo... timer var bra så var det ferdig ja. Det er det ikke mange som har sagt Nei, nei det, det er ikke det inntrykket jeg har fått men øh, kanskje ikke øh, Den stilen Var helt ment for han eller? Nei, jeg tror det må være innforstått med Far Cry-formelen Ja, det er jo det, det er en viss formel de følger Og den, den er jo ganske lik de andre, vil jeg tro Ja, så er det, er det plagsomt Når det kommer en ilder å bite deg i foten <laughs> Ja Eller <er> det morsomt <laughs> Og når det ikke er ikke 10 ganger Er det veldig morsomt å se hvordan han spletter Med en pistol, med en bazooka, med en shotgun Ja, så svarer dere ja, så kanskje Mm. Men hvis du synes det var litt kjedelikt, så, så er det jo ikke. Mm. sikkert ikke så spennende Ja, uh, vad det Far Cry 5? Uh, vi spilte, eller var det? 4 uh, Jeg må tenke meg om da Det var vel 4, vad det ikke det? Jeg vet ikke om vi har spilt det sammen, Tenker du? Ja, yeah. Far Cry hva spil tänker du på nå? nå tenker jeg tenker på han som gjorde Alle disse tingene som vi nettopp har snakket om Åja, du tänker jo på et spil som Har litt den samme mekaniken. Gjør ja, da, det ok, det er flaut Nei, uh, det Just Cause oh. Just Cause 3 ja, mm. Men det, det er mye av det samme Ok, ja uh. <laughs> okay, Nå skjønner jeg hvorfor det er forvekslet de. <laughs> ja, for Du gör det mye av det samme Du sprenger ting Og tar over baser mm. Og det er mye sånn jo ting er, jo bedre er det Ok Ja, stemmer Går rett Men jeg lurer på om jeg så high spille... spille Far Cry 3 eller 4 Han er oppe i Himalaya Vet du hva jeg mener? Ja, det tror jeg er 3'en ja. Til den så er han en sånn karismatisk boss Som ja. er ikke tidens beste da ja. Og det, det så jo gøy ut eh, Og så når han spilte det ikke Åh, kult, det hadde vært, det hadde vært kjekt å spille dette multiplayer Ja eh, men eh, vi får se Er for det noen av de eldre Far Cry-spillene som skal være enda bedre For det er historien, ikke? Mhm mm. Men til og med som liker det Jeg tror jeg innrømmer at historien i Far Cry 5 er relativt dårlig Ja, det, altså de, på trailene så var det litt sånn Det så litt gøy for det skulle være sånne Religiøse fanatikere, visst nok Ja, det, men de personligheten var så spennende Nei, de, de, de var liksom ikke, det var ikke helt De hadde ikke trodd for helt det Um, men siden vi snakket om Playstation Så var det en bombe Som ble droppet nydelig uh, Der det var en eller annen uh, Jeg tror det var en som jobbet For Playstation som sa at uh, Playstation 4 var i sin sluttfase uh, og da, uh, Hva da, betyr det? <laughs> ja, da ble folk sånn ja. Skal de slutte å, å uh, Lage spill til han? Ja uh, men jeg tror han hadde liksom Formulert seg litt sånn dårlig mm. For Hvis du tenker over det Så er jo den generasjonen vi i nå Den har jo varit Hva? 5-6 år? Er det godt så lenge? Ja, 4-5 4-5 eh, Og Tradisjonelt sett Så er jo det På en måte Slutten eh, Forrige generasjonen Varte kanskje 8 år Ja, de var vel lenger og lenger nå. De gjør det eh, Spesielt med nye familiemedlemmer Som proer ja, de, de forlenger det forlenger livet litt, litt grann. Men jeg tror kanskje han mente at uh, At hvis du ser på lange løpet Så vi, har vi kanskje begynt på en sluttfase nå Der, der du ser liksom De har på en pressade ytterste Du klarer ikke å få mer ut av konsolen Enn det utvikler de nå De har liksom brukt hvert eneste prosent Og det du, det du ser nå er kremen av spill Mm. Eh, så har de sikkert begynt å snuse på, eller begynt å, som smått, å utvikle neste generasjon. Ja, det tar jo lang tid. Det tar lang tid. Ja. Så men det, ja, men når han, det var liksom veldig rart å si at det nå er mye sluttfasen. Ja. Men det er jo egentlig for så vidt greit å tenke over eh, at det er et stykke unna enda. Ja, ja. Var, jeg tror det var noen som fikk panikk og sa si, «Nei, nei, nei, jeg vil spille. fortsette å spille, jeg vil ikke selge kontrollen men jeg tror, ja, når vi for så vidt er inne på konsoloppgraderinger Så har det jo også vært mye, kan du si, baluba rundt Switchen For plutselig var det snakk om at de skulle komme en oppgradering av Switch Altså så kalt Switch 2 Ja Hvor mye av dette fikk du med deg, Jokka? Bare overskriften Ja um... Og at det hadde en egen variante i Japan Ja Uten dock Ja det er sant. Og det er jo eventuelt Norge som øh, Kornog slåttet han i Vesten. Altså en litt billigere pakke, for han ligger jo fortsatt på rett over 3000 ja. i norske butikker. Um, det er bra for Nintendo. Ja. Når folk kjøper en dock, så møtelegger maskinen. <laughs> <Ja>. <laughs> Og så de kjøpe ja. ja, du, du har ju sett litt på dette med å lade maskinen med... Uoffisielle kabler eller uh, dokkingsstasjoner Det er bare og... det ham en powerbank ja. kan slå den ut Ja mm. Mange sier det går fint, noen sier han er død Ja Jeg det er så usikker at det tør jeg ikke har jo klart å lade den via en powerbank Og en uh, standard kinesisk USB-C-kabel Når jeg på en måte investerte i disse Investerte når jeg kjøpte disse tingene Så klar over risikoen Men heldigvis hadde det gått greit for meg da Ja Øhm mm. uh... Men det er jo så sablet dyrt å kjøpe Offisielle Nintendo-kabler og produkter At jeg skjønner at folk ser etter uh, alternativer uh, Altså pluggen som du stikker inn i stikkontakten ja. Til Switch ja. Hvis du skal ta den med deg da uten dokken Gåste 400 kroner For <laughs> en stikkontakt ja. ja Hvis du kjøper på en måte part Så er du kanskje opp i uh, 100 eller noe sånt Så det er jo ja, Det er det overnight delivery fra Bangladesh altså. <laughs> Ja for för det är ju det ska ju vara standardting. Under USB, under USB-kablar ska ju vara ganska industriellt standardiserat. Ja. Men uh, inte Nintendo nej. De uh, klarar ju att ting på sin egen mådde. Yep. Men ska säga något om Switch 2 då eller? Jo Switch 2 att at den ska vara lite kraftigare kanske eller ha bättre batterilevetid eventuellt. Eh uh, alltså i känns sånn som en full uppgradering men nog ingen hel uppgradering sån som Xbox har fått, og Playstation 4 har fått. Uh, og det skulle liksom være ikke så langt unna seg i ryktene. Uh, ja. Og en annen ting som uh, på en har bidratt til denne, kan du si, det rykte her, i at uh, Switchen har blitt hacket uh, ved hjelp av uh, en, det var en Integra chip, chip kanskje, grafikk chip, uh, som er inne i i, som er bygd inn i selve Ikke disse smakene Men selve skjermen Selve hoveddelen Det har du en grafikk chip Og hvis du bare stapper En enkel ting der Så kan du komme deg inn i Undersystemet på switchen å begynne å modifisere og installere dine egne ting oi, oi, oi. Og dette er ikke noe som Nintendo kan fikse på I det hele tatt Fordi det er ikke noe uh, Det er ikke nei, det er ikke mykvare Dette er harvare mm. Så alle Nintendo Alle Switch-maskiner som er produsert på denne måten Per dags dato Kan bli modda Ved hjelp av ett veldig enkelt grep uh, Og det skaper jo litt bekymring Blant uh, Nintendo Kan jeg forestille Så kanske de Satt på å uh, modifisere Eller å lage en ny uh, modell Av switchen uh, en, Nå vil de det, ja, ja, enten, ja. Den, enten den er vanlig Eller litt nyere Eller litt bedre uh, Som for måtte, forbigår Denne feilen da. Ja, men det kan jo være Sånn som med Playstation-maskiner Jeg husker i gamle dager Da vi skulle hacka de Og installera chips mm. Så måtte vi vite modellnummer modellnummeren hadde Ja for de har gjort det i noen rekke og bare produsert helt like maskiner Men det er litt annet in i de faktisk mm. De finner billigere måter å produsere deler på, og de finner tryggere måter mm. Så det kan jo være at det Nintendo gjør nå med Switch 2 er nettopp det Ja, jeg ser for meg at de ikke... Han er lik, fungerer likt, ja. men han er vanskeligere å bryte seg inn i Ja, jeg tipper at de vil tenke å få dette gjort noe med så dåsmulig. För eh, alltså de ha, de de har ju tappat en del pengar med piratkopiering eh av spel på för exempel DS:en. Det var det ganska lätt. Och skifte på alltså de de tappar väl inte Ja. Men men de går glipp av intäkt. Ja, la ja, sånsett om du ser på den modellen. Du de får ju salgsmaskiner där ligga. Ja, ja, de har ju de, de lider inte än det är som sånn økonomisk, altså de klarer seg jo Jeg tror ikke de gjør det Når folk har lastet ned 100 spill Det betyr ikke de hadde kjøpt de 100 Nei. Kanskje bare to av dem Men det er jo noe de må slå ned på selvfølgelig Og jeg tror både Wii Uen kunne du hacka, Wii Uen var vanskeligere Å hacke Oj. Jo, in var jätteenkelt. Ja, det är minnekorten ja. Eh, uh, 3DS:en vet jag inte om de har klart att hacka än. For det den här hackmiljön är ju, de prövar ju göra det dag. Ja. Uh, så det att vi de fick det på Switch'en nu så fort det är överraskande lite grann. Det kunde hackat hade jag sen tidigare. Ja. Men drittspel. Sätter linja ett eller annat, häskar du det? <laughs> de bra for, ved å kjøpe ja. Det såg det otroligt bra för det köpet det spelar. Ja. Så opereret det på en helt spesiell måte, som gjorde at det da kunne komme inn i hardvaren, altså, eller i, i maskinen som altså, begynner mm -hmm. å programmere. Mm, det visste jeg ikke. Men du måtte ha dette spillet. Ja, så plutselig så ble det veldig populært. Ja. <laughs> um, Og så var det det spillet som vi spillet. Hva spiller du tenker på nå? Jeg tenker på det spillet med de to som skulle bryte seg ut Åja, oh, du tenker på A Way Out uh, Av Hazelight Studio Hei, Våre svenske Brødre um, Og søstre Ja, søstre, selvfølgelig uh, Likte du A Way Out? Uh, ja, faktisk mm -hmm. uh, det, det var Jeg synes det var bra laget Det minner meg litt om sånn, Jeg fikk litt sånn Kramtøyfte øre Og følelse av det spillet Av en eller annen grunn ja, du hadde jo sekvenser der du kjørte bilen. Ja, ja. Uh, men ikke bare det, men liksom måten med sløstinga og uh, ja, sånne ting som du måtte gjennom for å komme deg ut av. Uh, og når du var ut av fengstet, så måtte du jo fortsatt være på rømmen. Mm -hmm. Så og, jeg synes det var ett veldig bra spill, egentlig. Uh, det, det er verdt å spille, rett og slett. Ja, det käckar med WayOut är ju uh, Hvis du har en kompis du vill spela med mm. så uh, kan kun jag kunna ändå rocka så tränga själv och spela. Eh, och ja, uh, oh, ja kan spela det gratis med er. Ja, alltså är net. Eh, jag laddar ner spel, alltså jag har aldrig spelat. Du laddar ner en klientversjon som är ah. det är like stort. Uh, men ni tränger spela samman med en som har köpt. Nej, egentligen. Eh, mm. uh, och det syns det går av Hazelight och jag. Eh, för det är ett spel som är du må spela med en annen uh, spiller uh, og det är jo sånn du får den beste opplevelsen. Ja. Mm. Det, det er mange jeg vil si at nesten hele spillet er byggt på at uh, dere gjør litt forskjellige ting mm. uh, samtidig men dere jobber mot et felles mål. Riktig. Uh, men er det ikke sånn at, uh, om jeg husker feil eller ikke at hvis en av karakterene dør, så dør den andre? Ja, det går ikke an å komme seg videre uten nei, begge to Nei Det er jo sånn historien foregår det, ja. det, Begge må jo være med videre For å være med helt til slutten ja. Uden uh, at vi skal røpe den for mye da. Men det er, det er en bra historie Ja, det, det var det Men uten at dere røper noe mm. uh, Spill der to spillere Skal spille samtidig Har ofte et sånn preg av ah, Han spiller en må løse opp døren Og så må spille to går av døren Og løse trykke på knappen Mm. Sånn at man spelar en. Kommer över dammen. Ja. Alltså sån. Knipp knapp knipp knapp. Upp och ner. Ja. Der. det, ja. det sån? Altså, Jag tror eh är det var sån väldigt mysig sån. Det gick liksom sånn automatik eh uh, av det. Uh, det var jo kanske lite sån ja. in i mellan. Inte sån onödig nia. Mm. Faltar inte man. Eh det er jo... det jeg ville vært litt redd for, at det var for mye sånn... Ja, at det er det føltes som påtvunget. Ja, du ja. egentlig spiller annen kvær, du har nesten lagt farlig kontrollen, Nej altså. ja. mm. Nei, de, de, ha, de har jo prøvd å holde liksom spilmekanikken litt levende. Det at dere kan gjøre deres egen på en måte i eget tempo. Og det hender at... Det, at uh, på en måte kontrollen blir overført, og skjermen blir overført til bare en spiller, ja. uh, sånn at den andre blir en tilskurenstund. Men det er kun i visse sekvenser. Eller så er det de prøver å holde spillet frest ved å ikke bare ha den samme sekvensen, uh, og du gjør de samme tingene gang på gang. Ja. Uh, så av og til skyding, av og til kjøring, uh, av og til skal du finne ting, av og til skal du dyrke opp en dør, Um, Og da må du jo velge hvem som skal gjøre de ulike tingene. Ja. For det er jo ikke en selvfølgelig at en av dem skal det. Og de sa at dere kan bestemme det på ett vis. Ja. ja, man gjør det egentlig nesten hele tiden, ja. uh, egentlig. Og det hender også at uh, dere må ta en fjellsavgjørelse om skal man gå vei A eller vei B. Stemmer. Den ene er jo litt mer sånn rett på at mm. folk kan bli skadet, men den andre er litt sånn at okay, vi går veien rundt, tar litt lengre tid, mm. men uh, vi mer listige. Åja, oh kult Og det er basert på personligheten Disse to uh, fangene da Ja yeah. um, Ville det vært Altså er det gjenspillbarhet i å spille hele spillet En gang til Med motsatt karakter? Uh, jeg tror Eller står det ikke så fritt at det er ikke er verdt det? Uh, altså utfallet blir det samme yeah. Som historiemessig Ja uh, Og uforventet slutt Absolutt uh, uh, Ja Men Men uh, det hender jo at du kan, for eksempel, ja, kanskje at jeg får gjort, jeg får brukt den andre karakteren mer nå. Mm. Sånn at jeg kan gjøre ting som jeg, jeg ikke har gjort før. Ja. Uh, så der, der har du jo en gjenspelbarhet, som du kaller det. Mm. Uh, men det er jo et relativt kort spill, uh, kanskje 6-7 timer. Ja. Mm. Uh, Uh, men vart att spela som en uh, kanske en värden upplevelse. Eh uh, det hade ja. inte varit lige gjort lige stort intryck att varit lige bra om du satt er ensam. För det det en upplevelse och samarbete rätt att säga. Du bygger upp den mening du ska bygga upp en relation et bond med den andre spelaren. Mm. -hmm. Och du stoler på han liksom. Ja. Og så er det jo et, et til spillet som jeg kom på at vi har spilt eh, Som jeg ble veldig nervøs Og kanskje litt eh, påvirket Ja Stemmer Det var jo uh, Beyond Two Souls eller sånt, Som var månedsgrattisspill På, ja. på uh, Playstation 4 ja, Jeg har ikke fått med meg diskusjon Men det er vist absurd Rart eller gale med det spillet på internett sier jeg ja, at det er noe som prøves, men uh, at det er rart og dårlig av og til litt bra på en gang. Um, Hva tenker du? Jeg tenker jeg blir veldig sånn lett påvirket hvis ting er litt sånn skummelt. Ja. Og som tidspress, på en måte. Hvis jeg ja. liksom har det for å dø. Dette i samme sjanger som Detroit for det samme skaper. Ja. Du märker kanskje det? Ja. Um, jeg, altså det, jeg synes det er bra laga, For det er jo litt sånn Du, du er to, perso eller, to personer <laughs> Det er jo personer Du er en jente Og en slags stemme Ting i hodet Ja, skapning, ånd ah, Ja Ja som du kan spela allena visst du vil men mig och Nancy valde att spela som en Toplayer och kok. Så då var jo hur jenter gänget då? Mens jag var den onn uh, eh Du kan det sin det är inte du ting samtidigt in det måste vara ett en en en spelarspel i grund. Ja. Men ved att med ha lite olika roller så gör med lite olika ting då. Ja. Uh, ja, jeg, jeg, jeg synes det er et interessant spil Men det er noe med historien som hopper frem og tilbake i tid At jeg mister litt sånn flyden i det Plutselig er jeg en unge på 5-10 ja. år og Plutselig er jeg en i USA liksom. Så jeg er litt sånn, ok, er du der nå? Okay, ja. Ja. Så er det brømmen og what? Uh, ja. mm. altså, det er nesten sånn at du får uh, pusselbrikker Som du må satt sammen til et helt, helt litt bilde Slutt. Altså i den histive sånn. ulike biten av historien Ja, og så er det sånn Åh, oh, oh ja, det var derfor Nettopp mm. Men er det kulten av slutten kommer da? Gjør det mening Nej <laughs> Ikke kom så langt Men <laughs> er vel kanskje en tredjedel ute i spillet Ja Ja Vi får se på en om det På en måte til slutt Kommer sammen som sånn det er beregnet det å være Eller om vi sitter bare igjen med masse løse biter Som ikke har sammenheng nå har vi hatt en uh, ganske lang pause fra det. Uh, ja. Sist gang så ble det litt opphet av stemning, fordi du ble så stresset. Og påvirket, ja. Og at jeg uh, måtte bare trykke start og, ok, nå må vi ta en timer til. Det ble hett, altså. Ja. Nei, altså, i mitt forsvar så, som sagt, er vi veldig sånn, trukket inn i spill. Uh, og Uh, jeg ble litt for påvirket uh, Han Vi er jo en person som er veldig sånn Chill, relaxed uh, Dette går fint, hvis det er noe feil Så går det fint det også sånn, Nei, skal få det til med en gang Nei, går Det går ikke Ja Vi <laughs> har ja. litt forskjellige spilles til. Ja Øh mm. uh... Hva nyheter er det? Nei, hva nyheter? Det var vel bare en... Altså, alt lades jo opp mot uh, E3. Vi ja. kommer til å snakke litt mer om det senere. Men før det så har jo Nintendo uh, lansert sin onlineplan sånn. til, til blandet respons. Trevdårlig, gutt. <laughs> du eier ikke noen av disse spilene. Du uh, leier de kun en måned eller noe sånt. Ja, men det, det gjør du på Playstation Plus også. Ja, for vi, så vidt Hvis du stopper hver medlem, ja, ja, så viser du alt hele ja. eh, men, du på den måten Men, men i på Playstation, vi du har læst deg Så har du hvertfall på harddisken hele tiden ja. Nå leier du å den måneden Og etterpå så er det ikke tilgjengelig lenger Åh, oh, for synd er det for godt Sånn så jeg har jeg forstått det og Ja, det jo, så vet du hva du skal spille den måneden Ja, det, det er jo litt sånn uh, liksom, Limited edition, spille nå, før du får se Altså, ja, ja. hele den følelsen Du de vil gi spillerne, det er det er noe Ja, det, det blir jo litt sånn mål... Beklagen min er jo full av Playstation-spill Så jeg aldri kommer til å spille Ja, det er sant at det, det er ikke alle spill de spiller De spiller jo ansett uh, Og så var prisen var jo langt billigere På Nintendo sin, sitt tilbud ja. uh, Enn um, konkurrentene Så de, de, de har på en lagt Prisen deretter i forhold til hva du får Men Nintendo-spill De kunne gitt 64 Eller GameCube-spillet i minste ja, eh, det er 8-bit-spill det snakker om Ja, jeg tror det er, det er stort sett retro Så folk har kjøpt 5 ganger allerede opp ja. igjen på Ja Maskinene sine uh, Så Ja, det, det, jeg tror de skal rulle ut Begynne å betale Det er etter høsten Kanskje? Ja, jeg tror det Da ja. er det bye-bye til gratis onlinespeling. spilling jeg tror hvis du skal spille Online i det hele tatt, så må du betala pengar. For mellemskap, det vil si, jeg, jeg kan ikke 30-års online lenger oh, Nei no. Eller Splatoon for de som gjør det, eller Mario Kart for de som gjør det Som de andre konsolene Ja, det er det litt sånn, vi har tatt en selvfølge at ja, det jo, skal være gratis å spille mm. Switch online gratis, men Det er kanske ikke en selvfølge lenger, Nei. eller? Nintendo skal ha, ha i hånd på den spen og det. de Ja de, de klemmer hardt på den der ja. De burde virkelig smøre en vaselina altså, <laughs> som en sanneskug Som ble melket for nye Du så Nintendo spille igjen Men de har jo også bit seg ut på Den sånn, øh, om du kaller det Pappspene øh, Du kan fortelle mer om det, Joka Shapo ja, um, øh, ja. labo. Ja, labo Det har vært veldig stille rundt Laboen ja. Men jeg, jeg synes ideen virker kul og nå er jeg litt sånn som deg, jeg venter på pristropp og, og god tid mm. Men å gjøre noe sånn sammen med familien tror jeg er kult Ja For det, det, dette å bygge er jo en opplevelse i seg selv Det er ikke ja. bare liksom å bli fortferdig Nej dette er litt, jeg ser for meg, når jeg ikke prøvde Men det er som å bygge hutta når du er liten Ja Og det er å kikke i foreldrene dine sine dingser når du ikke har lov Og bare finne ut, ah, er det sånn det virker med videospilleren? Ja Men når du er ferige, så er det ikke gøy lenger Nei så jeg tror spilene, det er bare for å en time ekstra til ut av hele opplevelsen, og så er det ferdig, tipper jeg. Når det er bygd, det er for nytt hvordan det funker. Over. Mm. Men så har du disse, jeg vet ikke om hva det er, skaperboksene, der du kan prøve å programmere selv, som er litt for de mer avanserte da. Det er for de mer avanserte, ja. Mm. Det kan kanskje være gøy å finne noen sånne kjekke garage-eksperimenter, hvis du finner oppskrifter eller kan laste dine Mm. Um. Ellers så skal jeg Nintendo gi ut masse Masse Pokémon-spill Ja, snakk, snakk litt om Pokémon du, okay. du er den person som kan mest om Pokémon Jeg kan veldig lite <laughs> Men jeg har jo prøvd to ganger for alvor Å, å like det mm. Pokémon Sun og Moon Så gikk det år, og så kom det Ultra Sun and Moon mm. Så går det et år Og nå kommer det tre nye spill Eller to nye ja. Det ene er Let's Go Som er en hybrid av Vanlig Pokémon og Pokémon Go. Till sväcken alltså det jag liksom blandade bästa från två världar. Mhm. Och det kan kombinera det med Pokémon det kan fange i Pokémon Go. Ja ja, så det är let's go Pikachu, og ja. let's go Eevee. Ja. Och då följer de dig runt fysisk eller alltså synligt i spelet som en maskot. Mhm. Mm -hmm. mm. Och är Nintendo ju leketagsproducent då. Ja ja. De lanserar en pokeball Aha. Uh -huh. Men analog spake som ja. då kan trycka ner Mm -hmm. okay. Så du kan ju spille spelet med denne pokeballen For det, det er bare styr og trykk Ja Samtidig kan du også den når du skal fange pokeball Som er late som Enn det late som, <laughs> <-V, late> som <laughs> Du hester mot TV'en ja. ja For det, det er en gyroen i der Åh oh. Og så altså, har han vist uh, en slags HD rumble Mhm mm så skaper han det skal kjennes ut som det er en levende Pokémon i den Og du kjenner at han rører på seg og bor inni vann den Nintendo, det er typisk uh, Typisk Nintendo mm. Men det er ikke et fullblods uh, hovedserie i Pokémon-spill Det kommer om i 2019 Åja, oh, så det er et stykke under Det er en mellom, på veien da Men det er til Switch Og samtidig nå til Switch og senere til mobil så har Pokémon Quest Komt? Ja. Som en blandning av Minecraft og Pokémon Go. Alltså det det var melke så det syns. Ja, ja ja det var gratis en sånn, gratis spel där de försöker få uh, mikrotransaktioner på gång, att säga av principen bak till Let's Go-spelen er att det är Kanto-regionen. Mm. Som vi det där de första Pokémon-spelen förgick. Men mm. det är 150 eller 151. Originalet mm -hmm. Det var en de var litt sånn hemmelige Og det får jo Pokémon nødre over hele verden Det er bare ristet og... mm. Ja, like her på golvet Frasig og spenning Nå kan man få de originale Med god grafik. Og alt det som har skjedd i mellomtiden det, det... Jeg klager at jeg moper dere folkens Men ja. det er så mye grinding I disse spillene Det er veldig mye Nu Du snakker jo om på en måte OG Pokémon her Sånn, og, ja. og det, da blir jo folk liksom Åh, oh, jeg husker, det, var, det er nostalgisk ja, det er mm. de, de, de bruker den der, effekten Åh, oh, nå, no, jeg husker min første Pokémon Nå skal jeg fange den på ny En annen interessant uh, nyhet uh, Angående Switchen er at uh, Du kan spela Resident Evil 7 på Switch I Japan I Japan, og kun? Övernett, Övernett. <laughs> Cloud Ja, og det, det, det er sånn når du først hørte Resident Evil på Switchen Yes, endelig, toppspill Switchen kan kjøre det også Men så er det bare, nei, nei Du bare overfører video På en måte, fra en Det må jo være en server eller noe sånt Men Oh, oh ja, oh ja Ja, men, den kjennes så fantes Men hva for en maskin kjører det spillet? Er det en PC? Eller? Det kan jo være hva som helst det Ja, det kan jo være som helst Sannsynligvis en PC Ja, en, en kraftig PC eller noe sånt Og så du filmen det er ganske god legge da, fra du har en kontrolltrykk Ja Det er sendt over, bevegelsen skjer, det er sendt tilbake. Ja, og hvor godt det funker, om det er en hackete Eller om det på en måte føles som uh, den fulliverde versjonen på Playstation 4 eller Xbox One Det har jeg ikke lest noe om Nei, jeg bare ble litt sånn spent og skuffet samtidig uh, Fordi Resident Evil 7 er jo triple A-spill som først høstet masse god kritikk Og har veldig bra grafikk eh, Og å få et sånt spill på Switchen hadde vært skamkult Jo, ja, men vi har jo Doom Ja, men har ju Doom ja, Og det kommer jo Wolfenstein Ja, og det viser liksom Ja, Switchen har jo hestekreft og den også Men tydeligvis her så de tog en eller annen snarve, Eller en sidespor og sagt Ok, jo, vi, vi, vi, vi lanserer dette toppspillet Men kun på disse premissene Uh, og for en eller annen grunn, kun i Japan Det kan jo være en måte å måle interesse på det Ja, kanske? Og hvis det mm. funker I Japan, så tenker de Ok, nå kan vi kode om hele dritten Ja, det er nok mer sannsynlig det uh, Men tänk om dette er Fremtiden til Switchen At uh, disse aller beste spilene På de andre konsolene De kan nu for så vidt streame På Switchen din Til en viss penge i en viss periode er det greit nok, eller burde de kunne presse eh, toppspill på en mindre skala Som Doom og Wolfenstein Vi har jo snakket litt om dette før Det er masse problemer Altså kanskje det blir enkeltspillerspill Og da mister du å den bærbarheten til Switchen Ja, det var det en stor poeng med Switchen Er at du ska spille hvor som helst Ja, men ligger i sengen og unner Med Resident Evil 7 Det må jo være dritskummelt Så jeg forstår jo at det gjør det men de kan ikke det til et fullblodskonsept, altså Nei Du, du kan si det, det er sant Kanskje dette er en sånn testfase Jeg typer det mer er en for Resident Evil-spelet Enn streameteknologien, man Ja Men uh, Interessant at de prøver det, for uh, Jeg hadde ikke trodd Det skulle kommet ut på denne verden Plutselig så var det der Ja, ja nei, det, det er en rar uh, Rar greie, altså Mhm Eh, uh, alltså är det ikke så mycket mer nytt sig komma på i. Nej, nej så men har ju täcka ganske mycket i nyheter nu. Uh, men den allersister ni är den ska ju vara E3 som är rätt runt hjärnan. Ja. Og i nästa sekvens så ska vi se lite på vad vi har i väntet. Det ska vi. Game is powered by Namco. It's Ridge Racer. Ridge Racer. Remember that one? Ja, hallo! Det er ju, juni, og det er sommer og sol, og det betyr jo E3. Eh, hva står E3 for nå, Jukka? Electronic Entertainment Expo. Kjempebra. Eh, det blir ju ultra-nørdelig nå, og mye ryktesnakk, så <laughs> jeg vet ikke om du skal være med, Nancy. Eh, vel, det er kanskje ikke helt min plass. Mm. Jeg vet ikke så mye om det. Nei. Så mm. jeg tror jeg takker for mig. Ja, kan du gå og lage et smørbrød eller sånn? Eh, kan ikke du ta da, kan ikke du ta den bolle? Jeg tar ikke den magen. Ja, er det. Ja. jeg går her. Lage to. <laughs> da kan kan du ta dere bolle. Sorry. <laughs> okay, man skal videre. Oi. <laughs> Uh, men vad kan bli hashtaggen för det? Men kan bli ämneknaggar för det då? Ja, ja, det kan det. Eh, jag en morsom vits om eh uh, uh, akroten vägelsen. Ja? Uh, uh, som inte är helt passen då. det det, det er en relativt kort vits, men ett han. Eh. Uh, alltså den ämneknabb ämne knapp knacke ämne knappen eller det ja. uh, det ser ju ut som en fyrkant mhm eh uh, och för 10 den var på gamle telefoner så blev den kallt pound pound key det är engelska uh, ja så hvis leser, uh, liksom MeToo, så pound <laughs> så visste du läsa hashtag #me too så blir det ju pound me too så ni eh går ju lite emot uh, själva kampanjen då Briten har forstått det <laughs> Men uh, Uansett uh, E3 er jo uh, Årets store Begivenhet for spil uh, Spilskapere, spillere Og uh, Analytikere och uh, hva vet du så langt? Hva tänker du, Jukka? Ja, nå skal jeg være uh, døren Ja Jeg vet veldig lite om e och Og jeg tror for en gang så skal jeg Bevisst vite veldig lite da før gåren inn Utenom det du skal fortelle meg nå mm -hmm. For jeg vil ikke at alt skal bli røpt Og Jeg gleder meg i helt hvert år Det er dry og Jeg synes det er den kuleste messe Men det er nesten utelukkende De store pressekonferensene Jeg ser. Ja Og det liker jo seg i sin helhet Men med reportasjer Og prøving av spill Og folk som går rundt med Det hadde sikkert vært megakult å være der men det kommer ikke så mye nytt opp mm. Jeg tenker det som er verdt å vite stort sett I mitt over, det kommer på pressekonferensene mm. Og det er en time og halvannen Spekker med underhållning og tall og fokus mm. Og det liker jeg veldig godt ja. disse, Og mange av de er jo pre-etri ja. Pressekonferensene De kommer liksom før messegolvåpnet mm. ja, Og det, det er det som er Kremen i Kremen i det er så. Kreven. Kreven er. Oh i... ja, for værmen. Can si I I say bolla? i balla. Det er bra. Du ligger i balla. Ja. Ja. Eller er det Men eh uh... Men det er så ja, ja, det er veldig bra. Kaka! Krem, kaka! Kremlig kaka! Ja, kaka! Uh, så ukyldig var det til å begynne med På, uh, ja. Hvem er det? Nanskje Kristoffer, bare gjerne. Det er rart at når hun gikk ut av rommet, så ble det liksom litt sånn grovere. Uh, okay, uh, ja. Hvordan er det at jeg men, men jeg har jo ikke lyst til å ødelegge din uh, kan, jomfrulighet når det gjelder E3 og E3-nyheter, uh, selvfølgelig uh, Så jeg, jeg skal prøve å gå lett gjennom noen av uh, det som allerede finnes ja. uh, For uh, i likhet med deg så har jeg lyst til bli overrasket Jeg har ja. lyst til å bli tatt litt på senga og, og, og bergtatt og, ja. og sånn, oi oi, drikkult for da får du den der opplevelsen samtidig over hele verden Og shit, den overskriften Og så blir du liksom, da føler du ah, Sånn som så God eh, of War med full orkestermusikk Ja, ja det, det, det, det er jo stortest, det er jo episk ja. uh, Og selvfølgelig hadde det vært kult å være der Men det å sitte med øreklokkene og skjermene foran deg klokka tre på natten er jo, Det er jo noe spesielt det også Ja, og pressekonferensen er nok spesielt designer for et tittende publikum ja. Det andra är ju lagt for ett spelande ja. utforskande publikum. Och det är ikke... ja, vi sitter inte där i den i den hallen og, eller men får gått gott underprövd. Nej. Så det intrycket mig får är ju eh, liksom det mig ser på skärmen akkurat der, det folk säger eh under presentationen. Ja. Um, og det är ju dessa tre stora Nintendo, Sony och Xbox. Ja, så altså, betester har väl haft en ganska ja. stor konferens. Ja. Men I, jeg er jeg ikke så giret for Men er det jo Er du liksom Har du følt med på disse, disse, De endre Utenom de store tre Ja, Ubisoft Ja De kan ha en ganske grei Og Bethesda Kan ha en ganske grei mm. jeg, jeg bryr meg fint lite med Ja Det er jo mest sportspel Og e-sports og... Fy faen mikrotransaksjoner Hver gang skal de alltid ha En annen reserbilsjåfør Eller en fotballspiller på scenen Jeg bare jeg gjør beng i de liksom Ja Ja Fint for deg Det er ikke hvor få ham på scenen Liksom Men Det er jo avtale, Sponsoravtaler og, Det er ja, litt mer business liksom. ja, Det er jo usminket PR-kampanjer ja, ja. Men jeg lurte på om, Jeg vet om det var I fjor eller forfjor Så fikk de uh, Snoop Dogg Eller Ice Cube eller, Ice Cube eller noe Til, til å spille Det var skidespill Ja et eller annet. Elijah Woods har jo også vært med tidligere. Ja. Det er vel Microsoft som de råeste på ja. Forza, slipper, det. For sa slippe, så hadde de jo en Ferrari, eller annet, dyre bil opp og sånn. Ja, ja. De, hver år så prøvde de å toppe hverandre. Eh, men Nintendo har jo på en det disse storene bare kjørt en video. De har ingen scene på en måte til Nei, du... de har ikke det lenger. Så det de viser, og det, det tar jo noe av den magien vekk ved du ser ikke Shigzy stå der, med kjolde og vifte og liksom har det gøy. Jeg samler kanskje litt det. Ja, eh, jeg ja. gjør det. Og du ser Reggie stå der og liksom, han sier «My body is ready», liksom. det er en magi som aldri kan igen igjen, de Nintendo kjører veldig safe, og de har lagt sikkert en fin video, eh, men den er ferdig mekka og redigert, og ingenting kan, kan hey, gå bra. Helt Eh uh, men det er en gjeld så i de videoen er litt uh, spiser da. Ja, ja, ja de de kunne Nintendo seg kunne gjort Norge sånn som de gjør. Altså det rent disse comedy som har på seg en, en kostyme eller de de klarer alltid å vri om til noe litt mer spennende. Eh uh, Ja, for eksempel. Ehm um, Men kan kan det du det til med atri? Eh Altså, uden har sett så mye på overskriftene Så er jeg veldig spent på hva Anthem kan bli Hva potensialet som ligger der ja. For nå ble jo Mass Effect Andromeda en litt skuffelse uh, Men jeg føler Anthem har den on som jeg savner Eller som skal bli ført videre mm. Og hvis ikke det blir en sånn, en mikrotransaksjon Lootbox-bombefest Så ser det gøy ut Uh, bare de ikke lener seg alt for hardt Mot den trenden der, Så kan det bli en gøy Multiplay opplevelse Litt sånn lignende Destiny Bare uh, med liksom, en veldig god handling da. Fordi det er jo uh, Bioware som står bak Ja, tror jeg ikke de hiver seg på Battle Royale-bølgen Med uh, Aftermath ja, Nei, jeg håper inderlig ikke det altså. uh, Nå leste, nyheden var, ny, ny, var jo at Black Ops uh, Call of Duty, den siste versjonen ja. Der, der har du de jo øksa uh, Singleplayer, egenplayer-delen Og så har du lagt in en Battle Royale-del ja, Så det er der trenden går Jeg tror den heter Blackout Og, sånt. Um, og det er mulig for å se Flere Battle Royale-inspirert Spill på E3 Nå var det en overskrift jeg så i At uh, Microsoft hadde Tenkt å De har en eller annen stor Battle Royale-nyhet på lur hva det blir, vet jeg ikke, men det var et rykte Ja, for Microsoft Jeg gleder meg til disse konferanser Og jeg kjenner jeg heier litt på dem nå For de sliter Ja, det er på bagpeina Ja, så jeg håper nå de klarer å... å sparkere fra seg Ja Og ikke bare legge sig bryggen og, og legge det Ja uh, Ellers, E3, så Håper vi jo at uh, Metroid Prime 4, vi får se noe annet Enn bare et stort firetall jeg har aldri spilt disse 3D-Metroid-spillene. Ja. Det hadde vært bra. Ja. For nå, jeg tenker Nintendo trenger noe som ikke er en reboot. For det, det, har, det har vært mye sånn. Nå, nå har det vært litt møye av det. Ja. Og det er kjekt når disse store spillene fra andre konsoler kommer fem, seks år etterpå. Ja. Og nå trenger vi noe som er nytt som bare er Nintendo. Ja. Zelda er gjort... Ja, de, vi har liksom hatt disse store titlene hovedguren nå ja. Mario og Mario og Vi kan tre års tørker nå før neste og Smash vet vi kommer Ja Og vi det blir det eneste fokuset Så blir jeg litt med mm. de, de må wow'e oss rett og slett Hvor er den store nyheten? Hvor... Ja, det så lett med Smash for meg i hvert fall å bli Nå Nej Det er forventet Og det blir kanskje en remake av Wii U-versjonen av en Ja Eh uh, det hade gjort mig veldig glad om, om de kom med et eller annet toppspill nå. Eh uh, eh uh, uh, som altså, uh, Star Fox Grand Prix opplegget. Ja, altså, det det og en, en det jo, det høres jo for så veldig interessant ut. Men nå tenker jeg uh, noe lignende Wolfenstein. Eh uh, å så altså, et prima AAA spill, sier det. De. Blir det bra? Men ta det nok på uh, switchen. Uh, det gjør mig på en måte Hvis de hadde klart å komme med En sånn en sånn superspel Det hadde gjort meg glad og overrasket For det føles mer som det er et unntak At de klarer å spille Liksom på samme nivå Som Playstation 4 og Xbox er Det er jo Bethesda som har gjort det ja. Er det de sier om Doom også? Uh, ja, jeg ja, det Doom, Skyrim, Wolfenstein, det er de? Det, jeg det er de som Pushe på her uh, Men er det noen andre utviklere Som også tør å Liksom Ha litt baller og si Ok, vet du hva, vi tar dette toppspelet uh, Og så putter vi på Switchen Ja uh, Hvis jeg prøver å tenke Hva for at, hvis jeg skulle hatt et ønskespill Som jeg skulle hatt på uh, Switchen nå uh, Som hadde overrasket meg Øh uh, jeg tror jeg med Red Dead Redemption 2, så altså, det er alt for stort. Um, ja, det kan jo godt være Rockstar, tenker jeg gammelt. GTA V? Ja. Ja. ja, for eksempel. Uh, det, ja. det hadde vært konge. Uh, for det spillet selv er jo fortsatt hakkemøkk, ja. uh, og, og fått det på noen uh, håndholdt versjon. Uh, spillet er så såpass gammelt at uh, jeg tror... Switchen har jo hestekrefter til å kjøre det spillet. Det er mer bare onlinekomponenten som kanskje må falle litt på plass. Ja, nå skal de ta betalt for tjenestene sine på nett. Ja. Så det kan godt være at jeg, jeg hadde tippet GTA 5. Ja. Eller Fortnite. Ja, ja. Ja, Fortnite er jo, det har vært store, sterke rykter om at Fortnite skal komme på Switchen. Den finns jo på alt annet. Det finns jo i, i kalkulatoren din, så å si. Ja, stemme. Så det er jo bare det å hive seg Nintendo og holde seg en av den Fortnite-kaga. Men da blir det litt kjedelig, da er det ikke noe nytt. Mhm. Altså, jeg har jo en Playstation 4, jeg kan jo spille det på det. Ja. Ja, så jeg, jeg er litt, litt usikker på Nintendo om de klarer å imponere. Eller skal de bruke tre timer på Smash, altså den store nyheten, to nye karakterer? Ja, Nej det er det. Som må inkludert det. i pakken og ikke koste 80 kroner stykker. Eh, hva tenker du om en ny cell da? som ikke kanske kanskje litt annet som sånn 2D eller eh, en sidehistorie? Eller føler du de fortsatt skal gi ut noe de har vel sagt i ferie med tilleggsmaterialet til Breath of the Wild. Ja. Um, så blir det litt overrasket hvis det kommer noe. Men jeg kommer de kommer til å bruke samme motoren. Den har jeg satt mye tid å bygge. Ja. Så jeg tror de kommer til å utvide. Altså Spirit Tracks og Spirit Boat? <laughs> Phantom Hourglass. Phantom Hourglass, ja. ja. Det var to spill som kom ganske fort, og som kjørte sikkert samme motor, ja. Ja, jeg lurer på om de kunne gjort noe sånt. Mm. Men jeg tror ikke det nå. Uh, og siden vi snakker om Nintendo, så har de jo også fortsatt 3DS-en. Tror du det er noe spennende der? Jeg vet ikke om det er noe 3-spennende. Ja. Det hadde overrasket meg, men de har sagt at de skal sette på den. Den nyheten jeg hørte der, at de utviklet en port av Luigi's Mansion. Heim. Sleve. Uh, er jeg er usikker på Nintendo. Uh, jeg har Microsoft har noen konsol uh, eksklusiver opp i hjemmet. Ja, uh, hva skulle det vært? Jeg kom på noe. Hvis vi ser litt på uh, det internett sier forløpig, så er det Crackdown 3- Uh, Nej det var kanskje i fjor uh, I fjor var Crackland 3 uh, Men nå er det kanske Fable 4, Halo 6 Kanskje Forza um. Altså Fable-serien kunne jo fort den. Det er en stund siden da HD remake eller en uh, ja. Eller et nytt eventyr ja. det, For de har spunnet litt i galretning Ja Med Kinect og Kusk-kjøring ja, ja. <laughs> ja, herregud men det er jo en spennende serie, da Åh, wow. ja. da var det noen sviske i nage i Ja Tomb Raider uh, Den har jo hatt Shadow of the Tomb Raider er vel den... Den som skal komme ut Ja uh, Gleder de, du deg til den, da, en sikkert? Ja uh, De to siste har jo vært bra uh, er, er det to nye? Eller er det ene en sånn remake av den første? Nei, det er to nye. Det er to nye. Så, så dette blir en treie i den, uh, den revitaliserte serien nå. Okay. Um, jeg har spilt den første, ikke den andre. Uh, uh, men uh, det er jo... Hva uh, ja, er det han sier Tomb Raider 20th Anniversary Edition? Det Rise of the Tomb Raider, tror jeg. Ja, det remake. Nei, nei, det er... Ja, det er der jeg ble forvirret. Ja, fordi... Spill som de kallet 20 års. Ja, fordi det var... Det, når det spillet kom ut, så var det 20 år siden når, når aller første kom ut, så de bare ga han en litt mer fancy titel. Og den første, de to nye. Det er den andre. Åh, oh, jeg har hatt den første, da. Uh, jeg tror det heter bare Tomb Raider, kanskje. Ja. Og så er det Rise, og nå kommer Shadow. Ja, ok. <laughs> ja, det kan bli kult. Ja. Ja. Um, er det, ja, er det noe annet? Um, Spider-Man får vi se om Sp høyene Spider-Man, det, det er jo uh, Altså, den, den har det jo vist de, de, et par E3 Så det betyr at det, de, nå får vi noe skikkelig uh, Ja, nå må vi mer kjøtt på beina ja. Death Stranding uh, Det har vært mye rare greier der, altså ja. uh, jeg tror ikke vi har sett så mye selve spillet, det med å ha konsepter og rare babyer, og ja, han der Norman Reedus og spekulerer rundt og <laughs> ja. treffer seg. Ja, hva faen uh, Last of Us 2, vi spilte jo enen sammen Åh, oh, det var jo uh, Så, og traileren virker jo, jeg husker Åh, oh, den var ikke i fjor Ja, jeg husker jeg... sitter og spiller gitar Ja Ja men, men så kommer det en trailer litt ytterpå Som var ganske voldelig uh, Ja, det stemmer Og det var sånn, wow uh, Litt sjokkerende Men uh, Jeg tror det skulle gi deg en litt sånn Følelse av i karretning retning Dette spillet skal gå i Hvordan skal de balansere The Last of Us 2 Og klonen? Uh, God of War? Nei, ikke nettet, den klonen til The Last of Us Øh uh, Åja, oh, du mener det er en uh, zombie-spill yeah. Der det bare flommer over Ja yeah. uh, Days Gone? Days Gone by? Uh, ja Ja, jeg tror det er Jeg mener det Eller vi... Nei, det heter det er Days Gone Ja, ja. Uh, ja Klarer det... de å balansere det på et vis? Ja, for det er litt av det samme tema Men jeg føler at Days Gone er jo litt mer uh, Far Cry-aktiv Det skyder, ja. det skyder en action-spill ja. uh, i uh, Last of Us Så er det jo handling og sneaking og Ja, dette Far-datter-forholdet som du må Pleie på ett vis ja. um, Vi som spilte Einen, vi vet jo hvordan slutta uh, Og det blir jo spennende ja. å se Hvor den historien går i toen For jeg tipper hun Ellie, uh, Som jeg ble glad i jeg Har jo blitt litt eldre Øh uh, og hun skjønner jo sikkert at den kuren som hun har i kroppen sin eh, kunne kanskje ha reddet menneskeheten, men det vet hun ikke. Og vet hun på en måte prisen det måtte kosta å utvikle den kuren eventuelt. Ja. Men det må vi se. Hun virker i hvert fall jævlig yeah, sure på den der... Eh, <tøk> En av de der trailerene. Ja, hun er ung voksen bestemt av meg da. Ja. <laughs> um, ellers uh, Battlefield-serien har gått tilbake til 2. verdenskrig. Ja, stemmer. For en eller annen grunn så ble folk sure når uh, det var litt sånn damer i uh, traileren. Åja? Oh, ja. ja. Jeg, jeg vet ikke helt hvorfor. Det <laughs> nei, du kan ikke være en i verdenskrig. Hallo! Det er ikke historisk riktig. Åh, vi skal Battlefield her. Alt må ikke være 100% autentisk. Og så var en dame med en sånn uh, protesearm også. Og da ble liksom fansen ble sure for det. Nei, nei, det er surrealistisk. Det er ikke sånn jeg liker min Battlefield. Uh. Altså, folk alltid, finner alltid en grunn til syder og Ja, ah, spiller er sinte. Sitter på nett og trykker. <laughs> uh, men ellers så såg traileren Interessant, du så det som kaos Fra ene til annet, men Det er kanskje sånn slagmarken er Ja, jeg kjenner jeg er mer spesifikt nå Når det er ikke alle typer av spill Jeg klager lederen i det Noen ting vet jeg jo, at okay, det ser ut kult ut Men det er ikke for meg <laughs> uh, Ja, er det noe annet Det er jo sikkert en del sånn indie-spill Som vi ikke har om Skal den bli interessant Øhm um, så har du. Uh, vet du att det är Cyberpunk 20. Ja, spelar det sig Project Red? Det har jag inte hört om några för länge. Ja, det kan vara säkert att finnas med. Uh, jag tror det var en sån for en koncepttrailer år, 2 3 år sedan. Ja. Uh, de uh. ja. Det kommer ett stycke på väg det kan vara bra sen nog med. Jag har hört att de de de, de, de Presse av De ansatte ganske mye der Resultatet blir jo dritbra Men de jobber jo døgnet rundt uh, Ja, det kan jeg tro Så so, det er jo ballehardt men, uh, men det er jo et spil jeg aldri har, har fått fornøyelsen av å spille Selv om alle skryder av det uh, Du kommer ut et godt stykke i Witcher 3 Det stykker i The Witcher 3 ja. Og vi lurer på om det er et spil jeg skal ta opp igjen nå ja. Etter Zelda ja. Og så kan spille, og jeg spille det til jeg går alene igjen Og så kan jeg si at jeg er ferdig ja. Det tar litt tid jeg kommer inn igjen Har du hoppet ut Uh, så det er jo eventuelt noe å se frem til Eller så har du disse Kan du si Remakene som fikk litt overskrifter Når de først ble annonsert Shenmue og Final Fantasy 7 ja. Tror du vi ser noe av de? Ja, godt mulig mm. Er det noe du er interessert i? Nei, Nei. Spilte du syvende noen gang? For det, det, ja. alle sier jo at det er en klassiker og best game ever og I love it. Jeg runder det ikke, men jeg kom godt ut i. Ja. Det var jo fire disker på Playstation 1. Mm -hmm. Så jeg tror jeg var kanskje cirka halvveis da. Men um, det er for mye sånne, det er disse tilfeldige kampene som på ta så lang tid og er så lige. Jeg begynner å bli litt allergisk mot. en måte. <laughs> ja. Det er visse folk som elsker sånn Uh, tilfellige kamper Som bare dukker opp i trynet ditt Jeg forstår ikke det Til litt til at jeg tenker av og til sitter og spiller Pokémon 7 også at ja Nå begynner det å bli litt interessant Nå har jeg var til å utforske litt mm. Så bare du i et banker selv og Så teider ja, du, liksom, du skal bare gå en plass og, jeg, ja, ja. Jeg, skal, jeg skal hente noe der Og så plutselig dukker det inn opp i trynet ditt Og bare, what? Nei. Ja, nei, det, det er ikke for meg altså Nei Øh uh, men tror du med får ett ögonblick där internet går amock? På E3? ja? Ja. Sån bananas. Ja. De play, jag liksom jag känner sist gång jag så noe... visste vi som jag trött fyra så går internet amock. Ja. Visste se gameplay footage. Ja, det kan när. Det kan när. Eller då då då. När det var lugnt. Ja, demo var nog jeg... jag da kan folk ha skreft, altså, altså for, du, du må se noe så sinnssykt kult at, at det holder ikke med Bare liksom, uh, liksom et tall Altså, gi oss Noe saftig, som vi kan analysere Til fillebeder ja. Da Da føler jeg Nintendo har, liksom, har, har vunnet E3, eventuelt ja, Og da må det være et spil vi ikke har sett så mye av ja. De andre store spillene vi har om, nå har det blitt Slå del trailere, av folk begynner liksom Å analysere de allerede, det er godt i gang uh... Ja, for eksempel Red Dead Det har det jo vært en del hype Og en del trailer ute nå ja. uh, Så det forventer at det kommer Og det blir sikkert en bra trailer Og, og folk uh, kan de bli veldig giret Men ja. for at det skal gå og Så må det nesten være noe nytt altså. uh, Så hvis jeg skal utfordre deg litt nå, mm. uh, Kan du komme på En helt ny titel Eller en remake Som hadde overrasket og gledet mange folk På en av disse tre konsolene Banjo Kazooie På alle tre plattformer Ja eh, Tenker du en HD remake eller? Ja Ja, kanskje det For det var så mye dritt etter Microsoft kjøpte opp Retro Studios og rettigheter og sånt Ja Og noen av de også Crash Bandicoot for eksempel Blir sluppet på både Playstation og Nintendo Ja Crossplay med Rocket League Mm -hmm. uh, ja, ting som bare bytter uh, plattformer ja. Jeg tror uh, Banjo og Kazooie ja. Og det er et spel jeg kom in i mens jeg har så lyst til å spille om igjen <laughs> Men det er ikke enkelt å få tak i Nei, nei, nei Så en remake det? Ja uh, Det, det gott, er det blåstokken av folk uh, blå, uh, Godt forslag, forslag. Hva uh, har du da i tanken nå i? Vi med meg om da Uh, hvis jeg tenker på et oh. spel, som Hadde liksom bare kommet tilbake Det må så... jo være en klassiker status ja. så mange har et forhold til Og de som ikke har det, de har på en måte hørt om det Nå prøver jeg å tenke ut for Nintendo-boksen For jeg har jo Jeg har jo mest Nintendo når jeg ja. Men det må jo være noe på de andre maskinene Ikke Mass, ikke Mass Effect uh... Jo, det er det funket en Mass Effect kolleksjon Men den lager de ut på uh... Gamle Ja Til skylde Mass Effect fansen De gjør jo det Enten uh... Mass Effect eller andre rommet Men nå har de så mye fokus på Anthem uh, At Hvis de skulle Mass Effect switch <laughs> Ja Faktisk, hvis de, hvis, de hadde gitt, hvis de hadde gitt ut den Mass Effect 1-2-3-samling på Switch ja. eh, Boom baby, jeg hadde kjøpt den Altså, der ble det solgt en samlerutgave ja. Tre fysiske esker med kasset spil i Og alle slags plastik i alene Ja det, det hadde solgt de bøtter hos mann, altså Ja, det, så, det, ja det, det ser jeg for meg uh, det hadde funket veldig bra. Ja. Og det er ikke sånn umulig sånn teknisk sett eller Nei, for de har jo lagt treen til Wii U. Ja. Og teknologien er vel kanskje lignende? Ja. Wii Uen fikk jo en sånn special edition til meg. Jeg helt. Det var noen sånne ja, ekstra ja. moduser eller sånne. Um, ja, det har du noe interessant. Men uh, sorry, jeg, gikk, jeg, på jeg spiller, det er ikke fastret av. Det er fordi jeg ikke kommer på noe... Uh, Lurt, men ok Hvis jeg prøver å snevre det inn til uh, uh, Norge jeg spilte på Nintendo 64 Som de kan eventuelt lage på ny Eller skal jeg gå litt nyere Vet du hva? Jeg kommer ikke på noe uh, Jeg er litt sånn fantasiløs nå hm. det, det var bra spørsmål da Det var god fantasi på Ja, for... Uh, mode. Visst du eh visst det kommer nog ändå. Men visst vet kan så kommer så blir jag i alla fall överraskad. Ja. Sånn? Uh, så är får heller bare bli överraskad där och då och säga si, det hadde jag aldrig kommit på. Eh. Uh, ja. det, det var jo dette den första gången uh, när de först alltså annonserade 557 och Ingen hadde visste Eller det var ikke rykter om det Plutselig var det på scenen Og folk gikk liksom. Folk sto på stolen og grein og, ja. Så, ja, Det er litt løy å få med seg da Ja, du ser jo vis, mange reaksjonsvideoer eh, På nettet Av folk som har akkurat denne reaksjonen Til en spilserie Eller en spel som blir tatt opp igjen I, i nyere form ja. Så jeg håper jo at det kommer sånne Det er bomber rett og slett Jeg det kommer sånne Etrig bomber Altså de som er troende Til å ha noen sånne Ikke bomber Men, men litt saftig I Kina-putter mm. Det er jo Nintendo Ja For de kan finne på Å si Altså sånn, Ikke et stort spill Men et lite spill En litt nyhet En free to play Eller noe som er litt eh, Relansert Ja Så sier de At kan laste den ned nå Ja Nintendo har gjort det Et par ganger før Ja Og det synes jeg er kult får du hypen Så altså, kan du bare Om en du har den hypen I blodet Gå in og ja. Og spille det Ja du må ikke i to år Ja, det, det er jo på, Det er noe mm. sånt Dør kan spille nå no. Spyro-trilogien uh, Ja Den kom i høst Ja Den ligger i byshoppen Nå no. Nå no. Stemmer Nå, noe sånt hadde vært kult også uh, Jeg lurer på om du har ryktet om, om Sunshine skulle kanskje komme i nyere versjon Det hadde vært løye Ja, den kunne jeg sikkert trengte Er uh, ikke det noen som han fikk satsløp på? Uh, jo det er jo denne dumme vanntanken Men uh, uh, Det var jo et bra spill som Nødvendig, som kanskje er litt Svagere enn I denne hovedserien Med Mario-spill ja. Men det mange som uh, kunne Hatt glede av å teste Det på ny mm. uh, Så kanskje Mario Sunshine HD, eller Hva du skulle kalle det Eh ja. uh, ja, er det noe mer å tilføye E3-toget? Nej men kan vel kanskje lave lytteren at vi publiserer noen linjer på, på Facebook-siden Hva vår om våre reaktioner? Ja, det kan vi jo gjøre vi skal, Jeg skal prøve i hvert fall å, å se det live Jeg skal ikke uh, det, så lenge det er forholdsvis rimelig tidspunkt mm, Det pleier jo ikke å være helt de gunstige tidspunktene i forhold til uh, Jobb og familieliv her i Norge, men uh, det går jo fort å lese overskriftene etterkant, og se litt kort versioner på YouTube av sånne oppsummeringer og sånn Ja, men det er ikke det samme Nei, det er ikke det samme Det er noen ganger som sitter og venter, og det er noen 15-20 kjedelige minutter inni, og så bare plutselig, BAM! Mm. Så kommer annonseringen du ventet på, mm. eller ikke visste du ventet på mm. Så, det er jo om hva om en uge, to, to ja jeg uh, sa 12. til 14. Så pre-show er nok 10. til 12. Ja. Så uh, det skal man få med oss? Ja, det skal vi ja. uh, Kanskje vi skal runde av uh, showet da? Vi gjør det uh, Det gjør vi uh, Det er bare til å ønske dere fortsatt god sommer Og god eksamenslesing For de som gjør det Ja, god sommer og god lesing Ja og så blir det vel snart god jobbing og god feriering. Ja. ja. Da sier jeg eh, takk skal du ha, og snakkes. Snakkes. Den episodens avslutningssang er hentet fra Battlefield 5, som det nylig har vært en trailer for under EA sin pressekonferanse, og tro det eller ei, så er någon handlingen satt til Narvik i Norge. Så det er bare til å følge mye videre med på E3, og så folk kan nyte sommeren.